Ion Creangă, Inul și Cămeșa. Știi tu, Cămeșă, dragă, ce erai odată? Ce să fiu, eram ceea ce mă vezi. Cămeșa albă cu care se îmbracă oameni. nu e așa. Ai fost o sămânță, apoi o buruiană clătinată de vânt ca toate buruienile. Așa înaltă subțirea tocmai de potriva mea. Era in. Cu floricică albastră, fata mea! Când ai fost crescut și copt, cum sunt eu acum, oamenii te-au smuls din pământ, te-au legat în fuioare, te-au pus copăcel și te-au lăsat la soare ca să te usuci. După aceea te-au gulcat pe țol și te-au bătut cu bețe, ca să-ți scoată sămânță. Apoi, bătut și stâlcit cum erai, te-au dus la baltă și te-au pus în topitoare unde ai stat vreo 10 zile ca să te topești, adică să-ți putrezească hlujul. După asta te-au scos și te-au pus iarăși la soare ca să te usuci, răzămându-te de gardul pe care ești tinsă acum. Fiind uscat, te-au melițat și hlujul tău s-a prefăcut în posderie, iar cojița ta în fuior. Femeile apoi te-au răgilat, te-au periat, te-au făcut fuior frumos și moale ca mătasa. Din fuior te-au făcut caier, te-au pus în furcă și au început să te toarce, prefecându-se în tort sau ață. Tortul l-au depănat pe rășcitoriu spre a-l face căleap. Călepele s-au fiert în leșie să se înălbească, apoi le-au pus pe vârtelniță, de pe care au început ale le depăna pe mozoare culetca. De pe mosoare te-au urzit pe urzoi, apoi te-au luat și te-au învălit pe sulul de dinapoi, punând vercele prin pături ca să nu se hrănțuiască urzeala, și fuscei pinte rost ca să nu se încălcească natra. După asta te-au nevedit, trecându-te prin ițe și prin spată, și cu ajutorul uh, slobozitorului, al zăvorului și al lopățelii, te-au întins la stative, legându-te de sulul de dinainte, de unde se începe gura pânzei. Călepele lăsate pentru bătătură le-au depănat pe țăf cu sucală, apoi, punând țăvile în suveică, au început ațese, adică trece bătătura printre urzeală cu ajutorul tălpigilor al scripților și alițelor, ca să se îndesească firele, bătătura se bate cu vatale, între care e așezată spata, și ea ca așa te-ai prefăcut în pânză. Când era cald afară și frumos, femeile te-au dus la baltă și te-au ghilit, apoi te-au fert cu leșie și iar te-au ghilit, până te a înălbit. Când erai albă cum trebuie, te-au uscat și te-au făcut vălătuc, te-au croit și-au făcut din tine ceea ce ești acum. Mică buruiană, nu știu de unde ai mai scos atâtea despre mine. Ei, dragă, dar poate că nu știi că oamenii mai fac pânză și din sora noastră Cânepa și din fratele nostru Bumbac, ba, și din înghimpătoarea Urzică mai fac un feliu de pânză. Iar în fabrici se țes fel de fel de pânzături, mult mai ușor și în timp mult mai scurt. Bre, multe mai auziși. Mai așteaptă că n-am sfârșit încă. Din cămeșă sau rufă, peste câtva timp, ai să te faci stearfă, din care se face scamă, pentru bolnavii din spitale și pentru soldații răniți în bătălie. Apoi te caută ca iarba de lac să facă la fabrică din tine în hârtie. Mare minune, mi-ai spus, dragă buruiană, zise cămeșa. De-ar fi așa... Apoi, mai toate lucrurile nu sunt ceea ce se văd, ci altceva au fost odată, altceva sunt acum și altceva au să fie. Tocmai așa, soro. Gardul pe care ești tu întins acum a fost altădată pădure. Ce are să fie de acum înainte? Mătasa, frunză de dud, intrată în pântecele unor gândaci. Varul, ce-a fost mai înainte? Dar funile și odgoanele. Femeile leneșe de la țară au cântecul acesta. Puse-i pânza cânda frunza și-o gătii la sâmbăsei și-mi că mă grăbi. Țesui un cot și-l în pod, țesui o natră și o zvârlii în vatră. Și de lungă e ca o pungă și de lată toată e spartă. Pe sulul de dinapoi o sută de lătunoi. Pe sunul de dinainte, cioplele mai ține minte. Prin teițe și între spată, paște o de deșalată. Prin teițe și fuscei, paște o scoroafă cu pârcei.